Вже й літо моє відлетіло з громами, але для печалі немає підстав. Каюся, друзі, мої, перед вами, що в радості часто про вас забував, минає життя між піснями й сльозами, і серце моє, і душа на розрив. Каюся, друзі, мої, перед вами, що рідко заходив, не часто дзвонив. Між нами роки і дороги між нами, Розлуки і зустрічі, сонце і сніг. Каюсь я, друзі мої, перед вами В усьому, що я для вас зміг і не зміг.